Hej och välkomna till den här föreläsningen som kommer att handla om naturresurser. Det här är del 1. Ja, det finns olika typer av naturresurser. Och pratar man om energi så pratar man ofta om lagerresurser, fondresurser och flödesresurser. Och lagersresurser det är fossila bränslen som olja, kol och naturgas. Låt oss börja med oljan. Hur bildas då egentligen olja? Ja, olja kommer främst från marina bakterier, alger och djurrester. Och de här algerna, marina bakterierna och djurresterna de har sedan hamnat ofta på botten av havsbottnar och sjöar. Och där så har bottenslammet, som ni vet ibland finns på sjöar, förhindrat att de här sakerna bryts ner. Det vill säga att bakterier och sånt kommer inte åt dem, så att de kan inte liksom ta bort dem heller. Och det här liksom packas, alltså det kallas för kompaktion, och det trycks liksom ihop. Och blir till stora liksom, eh, vad ska man säga, tunga klossar, svarta äckliga tunga klossar. Och genom att de här liksom sjunker längre och längre ner så cementeras de. Och blir liksom, vad ska man säga, hårdare och hårdare och hårdare. Eftersom de liksom, ja, ligger där under och kom, syret kommer inte åt dem helt enkelt. Och efter ett tag så börjar sedan oljan att pressas ur. För medan de blir sådana här svarta äckliga klossar så får de olja inuti sig. Men eftersom oljan är lättare än vatten... Och trycket nere i jordskorpan är enormt, så tar sig till slut den här oljan upp genom så kallade sprickzoner. Och ofta så fångas den här oljan upp och eh, också gasen, för det är inte bara olja utan även naturgas. Och den kan fångas upp av vissa bergarter och samlas i vissa hålrum, som ni kan se här då på bilden. För allt liksom eftersom tiden går så har liksom de här växt- och djurdelarna, de här marina bakterierna och algerna, de har liksom sjunkit ner, kan man säga, under marken. Och sen så har ju saker som sagt lagts på då, i form av lera och eh, annat, vilket gör att eh, det kan liksom pressas ihop och värmas och sen förvandlas, kan man säga, till olja. Och då kan det liksom eh, hamna i sådana här olika typer av hålrum som ni kan se på bilden. Och det är bland annat därför det finns väldigt mycket olja vid Saudiarabien och så vidare. För där finns det ju liksom ett hav. Och de här Saudi-Arabien som eh, ligger i den stora öken. Det har varit ett hav där tidigare. Det kan man egentligen inte tro. Och när man har fått upp den här råoljan som man också kallar den då. Så måste den först förädlas. Och det kan man göra här vid ett raffinaderi. Och där kokas den. Och beroende på hur hög temperatur man har e, får man, då får man fram de här olika beståndsdelarna som råoljan har då och det är gasol, bensin, fotogen, diesel, tjockolja och smörolja och den allra liksom tyngsta där klingset som blir kvar det använder man sen till just asfalt men olja kan användas till så otroligt mycket mer e, framförallt så användes såklart till bränsle Alltså i form av diesel, bensin, fotogen och sådär. Men också till uppvärmning av hus och villor. Och dammen används ju, som man nämnde tidigare till asfalt. En annan sak som man kanske inte vet med oljan är att den används också till andra saker som plast. Och oljan är en ganska ung resurs egentligen. Den har ofta en yngre än 250 miljoner år. Och vi har bara använt den rejält kan man säga de senaste 200 åren. Då jag har jag fått saker som bilar och flygplan. Och under den perioden så har vi faktiskt gjort av med mer än hälften av resursen så att säga. Så kommer olja att finnas i framtiden? Ja, Oljan kommer nog förmodligen ta slut inom 50-100 år. Och vi har ju redan gått förbi det som heter peak oil. Det vill säga vi har förbrukat mer än hälften av resurserna. Så nu kör vi liksom mer på reserverna så att säga, tills den då kommer ta slut. Om man tittar på världens elproduktion så står just alltså fossila bränslen med olja i spetsen då för 81% av energin. Vilket är otroligt mycket. Jag tror olja står för ungefär 30%. Sen har vi kol som står för 30% och sen har vi naturgas som står för 20%. Låt oss gå vidare med kol. Ja, kol är en brännbar bergart. Kol kommer främst från landlevande växter som bildar torv och som sedan täcks av lera eller sand. Om det kommer ihåg oljan så, täck, så kommer den främst istället från marina bakterier och alger. Men den är också liksom packats ihop och det här förhindrar ju nedbrytningen då. Dock bildas inte kolen i skör, utan den bildas istället ofta på land. Och därför så bryts den istället det som heter dagbrott eller i gruvor, det är så man kan komma åt den. Men det finns väldigt mycket kol och den finns också i olika former, vi har bland annat brun- och stenkol. Och kolets främsta användning är precis som olja oljabränsle, dock inte i bilar utan snarare i fabriker och hus. Och om man tittar på vart kolet finns så finns det väldigt mycket kol över hela världen. Men framförallt i länder som USA, Ryssland och Kina. Men man får komma ihåg att om man, när man använder kol så släpper man ut otroligt mycket koldioxid. så alltså miljöförstöringen av att använda kol är enorm. Vilket inte alls är så bra. Och om man däremot tittar på naturgas så är naturgas eh, bättre att använda miljömässigt. Men naturgas är en blandning av olika gaser som man får när man bland annat hämtar upp olja. Och vi använder väldigt mycket naturgas idag. Som jag nämnde tidigare så står naturgasen för cirka 20% av all användning. Och finns mycket i länder som USA och Ryssland. Men idag så håller faktiskt naturgas på att konkurreras ut av en annan gas, nämligen schiffergas. Som finns framförallt i USA. Men även i Sydamerika, lite i Europa, ja ni kan se på kartan. Det här är liksom vad man har fått fram än så länge. skiffergas är en väldigt ny gas, vilket betyder att man vet inte så mycket om den egentligen. Men många länder har förbjudit den därför att man tror att den är betydligt mer farlig för miljön än exempelvis naturgas. Och man får ut skiffergasen genom en metod som heter fracking. Du att man borrar ett hål långt ner i backen. Och sen så skjuter man in vatten i det här. För att få ut gasen. Och sen tar man upp vattnet, och då kommer liksom gasen och partiklarna och så vidare med. Tillbaks upp då. Som man sen kan använda då för att få fram energi. Och om man kollar generellt sett så fördelarna med fossila bränslen som olja, kol och naturgas är att de ger mycket el och därför blir relativt billiga. Eh, och de kan ju användas till väldigt mycket saker, alltså uppvärmning av hus, bilar, flygplan, jag gud ett vad. Och de finns också om man tittar, alltså globalt sett så finns kol över hela världen. Olja finns också i väldigt många olika länder och så vidare, och likaså naturgas då, för de hänger ju liksom ihop. Om man däremot tittar på nackdelarna så påverkar miljön otroligt mycket och man får väldigt stora miljöutsläpp av det här. Och de är ju inte heller förnyelsebara så de kommer ju ta slut. Det är ju bara en fråga. Kol kan vi förmodligen ha i flera hundra år till men oljan kommer ju ta slut förmodligen inom 50-100 år. Så, jag hoppas ni lärde er någonting och att ni fortsätter kolla på nästa del. Ha det bra så länge. Hej!